Aztizkenin Hots, dagun Aztizkenin, donostien ketariatik mundurat ikusgarria emanik date, eta Michele Txokoparri behihiz horren eh, abiazzale. Eh, nura daitu erdiago? Eh, antzerki, pastual, nanopastual, nura daitzen dukoi? Boa, nanopastual ulgitza maite diad, nahiz eta ez uh, pastual ofizializan. Uh, Festival Avignon eta batik anzerki fesstival, batik on eta batik off, eta offan agitzen tutu Gaisa, Gaisa Hainitsa. Eta, hola, baster hokta, myga hokta, duk, uh, guen nanopastola. Ihitsa keretan dika uh, pastolikolozik guadela. Bela tiba da eba likik, stekatze definizioan eman. Eta Hainitsa keretan dide estela pastola. eta gazu diki eba Bena, nano edo tipi sentako seren aldetik. Ezeran aldetik, ximple ki reiteko hiu aktur eta bishonugile. Alde horta, nano dela esinuk. Mm, eta gaitik serbadik pastoaletik? Pastoaletik, eh, egaran, egaraiteko dila laburte do hausik, laburte bai, izki bat unien pastoal bat izen e, e, e, e, e, e, abeitzian, Juan Sebastián Elcano zeren uh, aspali, aspalitik, erakartzen duen pertsonaise horrek, behaldeak di argi eta ilhengusiekin, bakocha, hiketan hi ik bezala. Eta, eta mireste nien, zeren uh, nula, burszilbedean hain jören juiti, berrege metra emigrazioan egindiatene esohtetik, etxaltetik, eta mireste nien nula, izan ziren zu mait askia hozak, edo askia erzo, Eta eski gaistu zekiet, eski nunti nahi hain hüri njuiteko jakinik aitzinetik, basiela mentua handiagua haan batzeko araziteko beno. Justo kibers, hain alde ulhünak beresikia ipatuk izan tutsak, hor pastolintze ikuspunti do nuntika izide, elka noen nungu ian? Nuntika ikia, nikistia ninti nahi saintu batten gisa, jakutsi eh, heean nahi e debroi baten gisa jauttsidin bat iskeretik elkitzen du bizia bestetik eskuinetik behar bat edo gorritik jabu uste. ez da ez da problema da eniz kapableni hanitzeko ge ditiz is, historialaia odin. Harka nesatela edo eho nesatela, isto jalaiek, bena, bena onksa futitzan, alde hortaik, eta haleike maite dit, eta uh, idazten zula laik pastoala, istu zu historia, istu historia bat, doipuñ bat kontatzen zu. Hori hor, zilegi bekit kontatzia, eta zilegi bekit kontatzia, horra pastoal forma horrekin uh, pastoal, nanopastol hoi, seren pastoal izkibat eman uh, aski formala, aski klasikoa forman. Eztugu em, honokun eman ahalizan, seren uh, entxegu batizanda eta, bom, hori ke hostu gila. Eta hostu eta eto horri han getariako lagunak lagunak, lagunak, E, behitut, ette besergatik estu zier zerbait egiten haleike margatzeko ta abe bai, audin trinkatu tipitu, herrsatu dit pastoala eta nanopastual hoi elkiduk pastoaletik behituk ega gaisasumait eta er e, beste bestez gaisasumait Arra, ba, ketariatik mundurat deitzen dela nanopastual hoi eta seistu jo kuntatzen digitu aurran jaburpen zerbait egiten aldekuk Bai, ebem Biatzen uh, da uh, aski hürentik seren mila bostehunet ahitabien badakig uh, Elkano Itzulizela, Magella, Magallanesen espedisionetik uh, hua sen kapitan heltu unzi bakoč batekin eh, ge aski uh, puntuhuntan seren uh, setemeido irailan sejantzen san lukar de barramedahan Andalusian, kadik saltian eta um, hua Zaten jelte, egiazki boste behitia hok. Eta, ordin, ha, abiatzen iz, hanitxe ziru nago, getaria etzen, getaria guano. Zaten, getaria rabitzen, alkano goi, goieneko shemi ezen, uh, gure Juan Sebastian. Eta, um, getaria alde ganin, den, uh, denetxalte bat etako sheme. Eta, ordin, getaria etzen, monogetaria, eta bazen... Eta bada, ipuñ bat, hola, isto ean egon dena getarian behan, keta bat, basen, halako keta, unksa getaria ez egitzen bada, bada, San urarte tio bat, eta keta deitzen itzen den lurmutur bat. Eta onduan bada, itegi kon lurmuturra, eta onduan bada, zaraotzea kubidean uh, altsak arte lurmuturra. Eta hiu lurmutur hoiekin zerbait gertatu zen, zerren hoik, gresiar bezala, edo oskalduen mitologia bezala, pertsonaje txime eta keta eta etxe eta itegi horrekin agitzen istoria bat eta harritu zen zen zu lehen eta hoiek ordin paston hontan hoiek baliatetuen istorian kontasteko ei bai zeren ano pastuala egin nahi bada trinkatu trinkatibada gaisa ordin hoiek bai lehen bai oia eta geua ikusten die Hmm. Eta kuntatzen di eztu bat, eta eztu ya hoztan bai bada jon sebastián Lelkanuen pasak te handi bat zeren aleik egetarian uh, basiien marinelak, uh, ezti karegim aurropa edomenduko pinta, zorrotzak baitzen bai unzi zain, bai marinel gintzain eta eta Nunti nahi euskalaria parte horren parte zen eta enintzano hartu dila hoge yurte Hylianike han ginella inguatu kutsulik itxasuaik eta badakego itxasuaik inguatziak xeran nahi izin ebe pöntu hortan eran nahi izin itxasuaan deshkubrizia, lüren deshkubrizia eta preforsta kolonizazio nian parte hazia. Hio istitikasmatu Hori jente izan denetik izan da Nurbait, beste Nurbaiten kontre nik uste. Melapintu hortan, laki dana eta kuntatzen dudana Kontestuan, Kontestua ekin urhentzeko Portugala eta Espainia ziren guik ez egitu dugun urrez eta Eta edo guai estati eta China bezala Eta harritzekoa eta hoien lehian Lehiai zigarri bat zen, Puntako Marinela guntzutien, Magalianas Portugaisa zela Hortazena edite bai, horren lehia hortan, zigari e hortan, arbitrua berzean, eta nortzen arbitrua, pre-forsta, lusas izan den bezala, eta religionia, edo haita xaintia. Tordind hoike bai, portugaleko verregia, espanako verregia, eta haita xaintia, pre-forsta, hiu persoanazia importante, esto ya hortan. Eta is historia joek bezu zuen bat eterdi edo, uen bat eter diskuntatik dela jordunostisten e, maiten dura zazpian ondutik badu ba beste pareika zen ikusteko. Bai uz be zuzen eta egin ordin menmengo arigia azken hunien baten eta egin hoitan eta zazpian eta preforzta ipatudugu eta ipatzen dugu gitarian emaiti, aleike hamtik abiatu behitzen, eta gure Juan Sebastián Lalitkano eta enisttoia ebai funksioan mitologiko eta historikua eta iridimeneskoa. Eta horri behabadaztugu emanen zebuko uh, uhartetan han molluketan, molluketan heltu behitien, han estu gubarba da eman, estu gubano, po alako projettik bena uskalegin emaiteko bayez. Eta doi doia urrentzeko bai, eraiten handikik nurk parte hartzen din? Parte hartzaliak ordin, liztau sube emaiten nan handiak, nanopastola beita, ordin, hizzeri e hart eta maika e txeko par, eta beñat larori, kantan mm -hmm. eta jokian, Eta Jean-Christian Galcetabiru, eta ni hau uh, uh, saunian. Eta debriak gizale egiten tutzie bai? Debriak bai, bai, bai, satanak bai. Eta kanpoko begirada Nikolo Lugarroki egiten da iku ere bai.